اللهم اجعلنا من الفائزين فيا عباد الله اتقوا الله تعالى الذي فاوتا وفرق بين خلقه فيما اعطاهم من الاموال والارزاق والعقول والفهوم وغير ذلك قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله هم يقسمون رحمه ربك نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ فَيَا عِبَادَ الله فَإِنَّ الْقَاسِمَ لِهَذِهِ الْمَعِيشَةِ التي نَعِيشُ فِيهَا هو الله عَزَّ وَجَلَّ فهو الذي جعل هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا متوسطا وهذا اسفلا وهذا فوقا فينبغي للمؤمن ان يقتني بما اعطاه الله سبحانه وتعالى وعدم الطمع فيما في ايدي الناس فان القناعه والرضا بما قسم الله لك من صفات الابرار المؤمنين ومن صفات الانبياء والمرسلين لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى الحديث اخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود وقد اناها الله تبارك وتعالى نبيه محمدا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الطمع لما في ايدي الناس فقال له ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى اي لا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والمتمتعين بها من الماكل والمشارب اللذيذ والملابس الفاخره والبيوت المزخرفة والنساء الجميلات فان ذلك كله زهره الحياة الدنيا يتمتعون بها thumma tadhhabu sariaan wa tamdi jami'an amma ma inda allahi minan na'imil muqeem sayabqa abadan abadiyan wa baini wa tukufu wa islam ba'adakum hamdi allahi subhanahu wa ta'ala vile vile kumsalia bana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kwanza kabisa pamoja na kujiusia nafsi yangu juu ya kumcha na kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakika kufaulu kwetu hapa duniani na kesho akhera ni katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufacha maamrisho yake, bile vile vile kuepukana na yale makatazo aliyotokataza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ina kalimatana alyawma tataduru hawla alkhana'ah. حقيقه مظงمزو yetu ya leo insha Allahu tabarak wa taala yatakuwa juu ya mtu kuwa na kanaa kutosheka wa huwa aridha biqismillahi ala ibadihi wa adami ptamaa lima fi aidin nas huku kinai ni kuridhika na kile alichomgawanyia na kutokutamaa kutokuwa na tamaa kwa vile ambavyo watu wanavy yani uridhike kwa kile Allah tabaraka wa taala amekupatia katika nema na wala usiwe na tamaa kwa vile ambavyo Allah tabaraka wa taala ndugu zako wengine hii ndio naitwa alqana alridha al bima kasama Allahu laka wa adamu ta'i fima lima faidhin nas ni kule mtu kutosheka na kile Allah alichomgawania na kutokuwa na tamaa ya kuangalia vingine ambavyo Allah tabaraka wa taala amewapatia watu wengine alqanaatu sifatun hamida kutosheka ni sifa nzuri sana Wahia ya min sifati nayo ni katika sifa za waumini kutosheka ni sifa nzuri na ni sifa miongoni mwa sifa za waumini fayajibu alal muslimi ayatahalla biha ni wajibu kwa muislamu kujipamba na sifa ya kutosheka uwe ni mtu wa kuridhika kile ambacho allah tabaraka wa taala amekupatia na usiwe na tamaa na vile vitu ambavyo viko kwa wenzako kwa hiyo ni sifa ambayo Mu'min anatakiwa yeye kujipamba na sifa hii. Walasafu shadid anna kathiran minna alyauma ma indana hadhihi sifa. Na maskitiko makubwa ni kwamba wengi wetu katika zama zetu hizi za leo ni kwamba hatuna sifa ya kukinai. Hatuna sifa ya kanaa kwa kile ambacho Allah tabaraka wa taala ametupatia. Ame Walamma faqad nahadhihi sifa. Pindi tulipokosa sifa hii ya kukinai na kuridhia kwa vile ambavyo Allah alivyotupatia Wakana fi dhulmi tumeingia katika mambo ya kudhulumiana kwa sababu yule mtu ambaye Ana mdhulumu mwenzake basi mtu kama huyo hajatosheka na kile ambacho Allah tabara kawa taala alichompatia akaona ngoja mdhulumu mwenzake azidishe katika ile ile yake sababu nini kumekosekana sifa ya kukinai na kuridhia kwa kile ambacho Allah tabaraka wa Taala amekupatia kwa hiyo pindi tulipokosa sifa hii ya kukinai ndo maana ukaona dhulma imeenea katika miji wasarika huizi vile vile po huizi ambaye anamuibia mwenzake mali yake basi huyu hana sifa ya kutosheka ana sifa ile ya kutamani vile vitu ambavyo Allah tabaraka wa taala amewapatia watu wengine walhazari bile vile kwa kukosekana hii sifa ya kukinai ikawa tunafanyiana hasadi miongoni mwetu kwa sababu hatuna sifa ya kukinai kwa kile ambacho Allah tabaraka wa taala alitotupa utaona mtu hapendelei kabisa mwenzake awe naheri hataki kabisa ataenda mbio Jiu chini ili kumwangusha mwenzake arudi wawe katika hali sawa hii ni hasad ambayo inaendelea katika ulimwengu tatizo kubwa ni watu kukosa sifa ya kanaa ya kutosheka na kuridhia kwa kile ambacho Allah tabara wa taala alichokupatia walhikdi watu wakiwekeana chuki katika nyoyo kwa sababu mwenzako anacho wewe huna ikawa sasa waweka chuki kwa nini yule anacho mimi sina wa akli haram vile vile kwa kukosekana hisifa ya kanaa basi kawa watu wanaingia katika kula haram ya kusani haramu halali anakula kwa sababu gani hatosheki na kile ambacho Allah tabaraka wa taala amempatia sasa anatafuta pia kwenye haramu ili ajazie ile ambayo yuko nayo hii yote ni kutokamana na kutamaza ulimwengu na vile vile kutokamana na watu kukosa kanaa aridha Bima kasama Allahu laka hauna ridha hauridhi kwa kile allah alichokupatia ndio maana ukaingia katika sifa ya kula haramu hata ile riba umekatazwa basi utakula kwa sababu ya tamaa hauna kanaa vile vile kwa kukosekana Hii sifa ya kanaa utaona watu wamdhania allah tabaraka wa taala vibaya wanadhania allah tabaraka wa taala vibaya kwa nini Allah amempatia yule mimi ameninyima. Inaonyesha kwamba Allah anipendi mimi. Kumbe mambo si hivyo. Sasa hii yote ni kwa sababu watu wamekosa ile kanaa kukinai na kile walichopewa na Allah tabara wa taala wasihri. Mkaona watu waingia katika mambo ya sihiri. Kurogana, kuharibiana mambo kwa sababu ya tamaa za kiulimwengu na kwa sababu ya kukosekana sifa ya kanaa vile vile minal kadibi mambo ya uongo mambo ya unafiku lowe mtu yuko tayari kusimama katika jukaa akajinadi kwamba mimi ni bora mimi ni hivi atakakura kwa wananchi lakini ni lipi ambalo alilowafanyia wananchi bali ni uongo ambao wampelekea kwa sababu gani yeye hana sifa ya kutosheka. Amekaa kwenye kiti miaka mitano au miaka kumi katika ugavana, hajafanya lolote. Sasa hivi anaona miaka 10 imemalizika, ime kurudi tena kugombania useneta. Hiyote yote ni utamAA na hiyote yote ni kukosa kanaa. Uje uwadanganye wananchi, uje ulete unafiki mbele za wananchi na hakuna lolote ambalo umewafanyia wananchi. Sisi kama Waislamu tunawajibu ya kuwazungumza haya kwa sababu miongoni mwetu waingia katika siasa waingia katika kuwadanganya watu kwa sababu ya tamaa zao za kiulimwengu hawatosheki kwa kile ambacho Allah tabaraka wa taala amewapatia ame kwa hiyo ikikosekana sifa ya kukinani ikikosekana sifa ya kuridhika kwa kile Allah alichokupatia basi ndo utaona madhara kama haya yanatokea dhulma, uongo, wizi, uchawi, mambo ya hasadi na vitu vingi vinatokea vibaya kwa sababu ya watu kukosa sifa ya kukinai kwa kile ambacho Allah tabaraka wa Taala alichowapatia. Kwa ni lazima angalie aangalie sifa hii na ajipambe nayo. Tosheka. Na ujue kwamba kila kinachoendelea katika ulimwengu huu hakiiendelee isipokuwa kwa kadari ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala usije ukadanganya watu ukadhulumu watu ukaroga uka, uka watu ukafanyia hasadi watu kwa sababu ya tamaa yako ya kutaka uongozi au kutaka jambo fulani usifanye hivi kwa hiyo wewe muislamu yatakikana uwe na kutosheka kwa kile ambacho Allah tabaraka wa ta'ala amekupatia ame fa yanbaghi ayyuha al ikhwah an na'lama tabayyu wa islam yatakikana tujue anna hadhihi al ma'isha allati na'ishu fiha Allahu huwa al tujue kwamba haya maisha ambayo tunaishi ndani yake Allah ndiyo anagawanya Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayegawanya haya maisha ya waja wake Allah asema katika Qur'ani nahnu qasamna bainahum maishatuhum fil hayatid dunya warafana ba'dhum fawqa ba'dind darajat Allah subhanahu wa ta'ala sema sisi ndio ambao tumeogania baina yao maisha yao Allah tabaraka wa ta'ala sema yeye ndiye ambaye amegawanya haya maisha akamfanya huyu ni mtume huyu akamfanya ni mfuasi wa mtume akamfanya huyu ni tajiri huyu akamfanya ni maskini Akamfanya huyu ni alim, huyu ni jahil, Akamfanya huyu ndio rahisi wa nchi, huyu mwingine ni raia wa nchi. Allah Subhanahu wa ta'ala hu al-qasim li hayat allati na'ishu biha. Allah Subhanahu wa ta'ala ikiwa mwanadamu ana imani kama hii na anayajua haya, ataondokewa na sifa ya kutamani vitu vya watu. Atakuwa na sifa ya kukina'i kwa kile ambacho Allah Subhanahu wa ta'ala amempatia. Kwa Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndiye ambaye anagawanya maisha haya kwa waja wake. Kisha akasema warfa'na ba'dahun fawqa ba'din darajat tukawanyanyua baadhi yao juu ya wengine, tukanyanyua daraja. Hao wakawa juu, Hawa wakawa chini. Idha waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba Rafia. Allah subhanahu wa ta'ala rafi'a ye ndio wengine wafanya wako chini wengine akawafanya wako juu Allah subhanahu huwa ta'ala Nani kwa nini amefanya hivyo ikawe ni masikini Yule tajiri Yule yuko katikati huyu kadha ni mfanya kazi wa kufanya kazi ya mijengo yule kufanya kazi kadha Allah subhanahu wa ta'ala asema liyattakhidha ba'dhuhum ba'dhan sukhuria ili watu watumikiane kila mmoja amtumikie mwenzake tajiri atahitaji maskini yule maskini pia atamhitaji nani tajiri la wote tungelikuwa ni matajiri ikawa hakuna mtu akufanya kazi nani angefanya kazi kwa tajiri sote tuna mali kwa hikma ya Allah tabaraka wa taala fi taksimi hathihi alhayat liyatakhidha ba'dhum ba'dhan Sokhoria ili watu wawe wengine juu wengine chini watu wa hudumikiane huyu amtumikie huyu na yule amtumikie yule wa rabbi rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un rahma wako ni bora kuliko vile ambavyo mnavikusani na yale yaliyo huko akhera huko kwa janna huko huko ni ya bora zaidi kuliko yale ambayo tunayapapia hapa duniani kwa sababu haya yatafukisha mtakaondoka ya haya yote haya ambayo leo hii unakuwa na tamaa ya yataondoka yatakisha yatabaki yale ambayo yako kwa Allah subhana huwa taala wapenzi wa tukufu wa Islam Allah subhanahu wa taala naha nabiyahu wa ummatohu jami'an an al-tama' fi aidi an min umuri dunya wa amara hu wa Allah Allah subhanahu wa taala Amemkataza mtume wake na umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote Allah amekataza watu kuwa na tamaa ya vitu ambavyo mwenzako amepatiwa usiwe na tamaa navyo hivyo Allah amempatia dzalika fadlullahi yutihhi man yasha hiyo ni fadhila ya Allah tabaraka وتعالى mpatie ta ampatia kwa hiyo Allah amkataza mtume wake Muhammad na umma wake kwa ujumla kwa watu wasiwe na tamaa ya kutamani vile ambavyo wamepatiwa watu wengine katika mambo ya kidunia tuwe na tamaa na mambo ya wapi ya kiakhera haya dunia haya ni anna dunya mata'ul kwa sababu hii dunia ni starehe za kudanganya kwa usidanganyike ukatamani mambo ya dunia tamani yale yalioko kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah subhanahu wa ta'ala amkataza mtume wake na anakataza Wanaadamu wote kwa ujumla wasiwe na sifa ya kutamani wa amara hu Allah kama amrisha mtume wake kuwa yeye awe na sifa ya kukinai kutosheka na kile alichopatiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kutamani yale ambayo yalioko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah asema katika sura at aya ya moja, na thalathina moja wala tamuddanna aynayka ila ma mat'ana bihi azwajan minhum zaharata hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa Allah subhanahu wa ta'ala amkataza mtume wake wala usikariri kuangalia vile vitu ambavyo tumewastaresha navyo katika wake katika mali katika chakula katika labda ni ardhi hey, wana ardhi kubwa usiwe na kule kuyatamani hayo na ukaangalia ukaona hayo ndo mazuri zaidi kuliko yale yalioko mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa Allah mwambia wala tamudanna ainaika ila ma mat'ana bihi azwajam minhum zahratul alhayati dunya yote haya ni nini ni pambo la dunia zahratul hayatid dunya yatakwisha haya Ilikuwa wakati ule watu wa Rumi, watu wa Kisra, wale wafalme wanalala katika vitanda vya dhahabu, wanakula vizuri, wana ardhi nzuri, wana mamlaka katika ulimwengu. Allah tabaraka wa Taala amwambia mtume wake usitamani vitu kama hivyo. Usiwe na kukariri na kuangalia kwamba hayo ndo mazuri zaidi. La, angalia yale yaliyo mbele ya Allah. Subhanahu wa ta'ala limadha li anna zaharatul hayati dunia. Haya yote ni mapambo ya dunia. wasatadhhabu yataondoka haya lakini ma Allahi. ba Yale ali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala hayo ya yatabakia kwa hiyo haya ni mambo ya kiulimwengu usiwe na tamaa na kuangalia vile ambao waliopewa wenzako kama vile anavyosema Allah tabaraka wa taala Allah atu, at, at, at, atuna, tunabaisha hapa katika hii aya asema tuliwapatia hao li hum ili tuwapatie nini mtihani usioni mwenzako wamepwa mali nyingi kila kitu ukafikiri basi ile ni raha tu ni mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa taala yamtahinu bi liyan kaifa yastamilu hani fulus a fi haqqi la au fi haqqi ghairi la subhanahu wa ta'ala am atatumia vipi hizi pesa hizi mali je atatumia katika haki ya allah tbaraka wa ta'ala au atatumia katika vitu vingine ambavyo sivyo vya maana vitu ambavyo allah ameziharamisha kwa ni mtihani linaftina hum fi kisha allah subhanahu wa ta'ala kamliwaza mtume wake muhammad sallallahu alaihi sallam na umma wake jumla warizqu rabbika khairun wa abuqa. Rizki ya allah tbaraka wataala yaliyuko ya ku allah min aljannat eh? katika zile pepo alizotuandalia allah subhanahu wa taala naimun muqif neema na hazito katika milele hizo zitabakia kwa hiyo ya na kutamani yale yaliyo huko usitamani haya ambayo ni zahratul hayatid dunya tazmahillo wa wa haya ambayo kapa duniani yatakwisha yataondoka kwa ipasipia yale ambayo ya kombele ya Allah subhana huwa ta'ala اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم